коли піднімалася сходами з повним відром води, коли шкребла підлогу у коридорах, коли мила вікна і підвіконня. Несподівано помітила, який сонячний цей будинок, скільки тут вікон, дверей, балкончиків, скільки дивовижних речей, ланцюгів, картин, статуеток. А чого вартий камінний набір? Кочерешка, прикрашена кованою трояндою. Щипці... У вигляді гілки. Решітка, обрамлена з двох боків ящірками. Я не хотіла сумувати через облуплені стіни і обсипану стелю, через трухлі перила, через дірки у даху. Якось усе вляжеться. Ідуки насолоджувалася безкінечністю простору, коли вдихала запах сонних жасминових гілок на терасі. Запах висохлої трави і стомленої землі Рудого дірявого листя закінчувався листопад. Надходила ще одна зима мого життя. Якось теплого дня вирішила влаштувати велике прання. Води було повно. Усі діжки ущерть наповнені дощем, який кипів упродовж днів і ночей. Повний озерце в саду. Моїх речей ще не було. Грали на вітрі старі тюлі штори, Скатертини рушники, килимки і серветки. Білизна пахла, тріпотіла, розмовляла. Я стала до неї обличчям, закрила очі і відчула якусь несподівану тривогу. Щем у душі. Так, наче прощалася з чимось назавжди. Саме в той час наближався до міста заїжджений автомобіль. За кермом сидів чоловік у важкому сірому светрі. Колись я його вражу. Зійду сходами у водоспаді блуза і у піні спідниці на високих аж до неба підборах. Він буде повержений, як древко ворожого прапора. Я тільки тріпну рудою гривою, але помічу, що з-за лацка на його піджака вискочить малюк заввишки сірник, точно схожий на нього і побіжить за мною. Він цього не помітить, стоятиме собі у передпокої та зверхнього сміхатиметься. Глава шоста, де Семенов грає на флейті. Семенов підвозив трьох танцівниць, які немилосердно палили у кабіні, голосно сміялися і матюкалися. Він уже майже ненавидів їх, коли зупинився біля кемпінгу пообідати. Мабуть, у дівчат не було грошей, вони вийшли з кабіни і почали вальсувати під музику із чієїсь машини. Яке то було видовище! Усі, хто був поруч, біля заправки і біля кафе, навіть продавці меду з того боку траси, зійшлися подивитися. Здається, закружляли і вимучені липи на узбіччі дороги. Дівчата ж були непростісінькі. Згодом вони вже обідали за сусіднім столиком з якимось близруким паном. Устиг розглядіти, потрусити гаманцем, поцілувати ручки. Далі Сергій Леонідович їхав сам і боявся заснути. Фольксваген долав останні кілометри легко, мабуть відчував близький відпочинок. Він повертався в Україну. Не був на батьківщині з того часу, коли поховав матір, не знав, чи стоїть ще та хатина, чи жива яблуня, на якій висіла його колиска. Колись думав, як усі, головне – устигнути усе переробити. Вчасно принести зарплату, вчасно полагодити машину, вчасно привітати друзів. Маховик необхідності крутився, затягував його по саме горло. Він завис між ранками і вечорами, між обов'язками інженера, пасажира в метро, пацієнта в лікарні, друга, колеги, читача бібліотеки, покупця, мешканця квартири, споживача комунальних послуг, руйнівника тиші. Вранці, рівно о сьомій, Сергій виходив на балкони, грав на флейті. Грав він недовго, всього декілька секунд, але здавалося, що у той час розступалися будинки. Відкривалися віконці маленьких майстерень, де спали ремонтники зуття та електронних годинників, реставратори парасольок. У той час відчинялися клітки з одудами, прокидалися невдахи біля картярських столів, поверталися із солодкого дна забуття до сутності свого провалу. У той час зникали острови і починалися з нуля континенти. На дні океану кохання спалахували вогні забуття. І юнак, який щойно скуштував заборонений плід, і старець, що останнє потрапив у караван розпусти, і за решітками вікон і за межею розпачу починався новий день. Починалася трагедія хапання і порятунку, і людство заново починало опановувати мистецтво втрат. Він грав так, наче мав розбудити цілий світ. Із чаші його самотності летіли бризки мелодії і спадали на фольгу усмішок. У сонному місті, що починало вирушитися, мов гілка під водою, жодна душа його не чула. Тоді він опустив флейту, глянув ще раз на все, суміш людей, вогнів, диму, супів, сварок, туалетів, суміш машин, стінка, люж, Окулярів, газет, білизни, катафальків, троянд, собак, немовлят, меблів, імпотентів, пустирів. Все це закрутилося перед ним, як рулетка. І йому захотілося вритися в землю, як бур. Чи залягти під водою?